ni naitwa Imani chakaporodesi niliyorewa kama kawaida tukafika nakabibu ya mamaangu uya Nita kaenda hospitali ya moja ndolage nikajifungua wiki mbili nimerudi nyumbani tutanga akaanza kuhumwa. tukamrudisha wapi hospitali na wao wakashangaa sana tatambu waje haumemwangusha akasema hamna nilipotoka kafanyazi ni nikarudi nyumbani hatimaye baada ya wiki moja baada ya wiki moja na rafanda hospitali ikatana kwa baada ya uh, kwa miezi 6 kaweka kwenye Australia kaniambia mtoto wako tatizo lake ni rumonia. Kwa hiyo napashwa uwe unamfanyaje unamnunulia masweta na mavyaketi nammvalisha mtoto wako ni ah, mtoto wangu akaendelea kukonda kakaangu hata kumbeba tu kumweka mgongoni ilikuwa shida huwezi kumweka mgongoni hukana akana kurara tu akimaliza wiki namshukuru moja, akimaliza mwezi namshukuru Mungu sasa tatizo lake likuja kugunduliwa na mama mmoja anaitwa Dkt Kabibi Byabatu wa mkoa kama bado anatatizo la moyo katuandikia barua muende hospitali moja inaitwa ufufuo kwa dkt Twangira Yesu tukafatilia baada ya kuwa tumefika kule wakamuka kwenye vipimo wakuta kipimo kimoja kimeharibika. Walivyovipimo wakatuandikia barua akisema muende Bugando, tatwa akamweka kwenye vipimo. Akwema kwali tatizo ni nini Ni moyo una matundu matatu. Baada ya kuanzishwa matibabu, tumeanza Januari mwaka huu ndani ya siku kumi. Kwa hiyo tukaandikiwa kuwa tunapitia kwenye kliniki. Baada ya wiki mbili tunaenda Mwanza kuchukua dawa. Baada ya mwezi mmoja, mtoto wangu kwenye nini vipimo. Sasa mwikoa mwezi wa 8 tarehe 30 tukaitwa. Kuna ma wanataka kuja tare moja kwa hiyo mlete kwanza apitie kwenye apitishwa kwenye vipimo wakute tumeisha maliza wao waji wanaangalia nita yuko miongoni mwa watu wanaotaka kufanyiwa nini operation dada zoezi likafanyika tu hivyo tukaenda baada ya kuwa tumeenda kule tukambiwa mtoto huko haitawezekana mpaka tuandikie tukaandikiwa barua ya kwenda wapi muimbili kwa Jakayo kwa hiyo sasa kaka yangu kilichonifikisha hapa mm -hmm aya tunatafuta 500 za vipimo pia tunatafuta hela ya usafiri wa kutufikisha kule na hela nyingine ya matumizi kule sina dada yangu sina ndugu naenda kuishi kwenye namba ya simu ambayo naitumia ni 0764532166 ndo namba yangu ya kunipata hiyo